Імператриця або смерть Алекс сиділа на вологій лавці. Імператриця подвір'я повного брудних трупів. Пожежі згасли, принаймні здебільшого. Дощ майже припинився. Вона пересмикнула плечима під колючою сорочкою, яку носила. Вона помінялася одягом з дівчиною, яка черпала воду біля колодязя, і яка виглядала набагато краще в трохи вицвілі, але дуже гарній сукні Алекс, ніж сама Алекс коли-небудь до цього. Щоправда, фасон було трохи зіпсовано, адже її тіло лежало навзнак, а голова була повністю вивернута за спину, і спонтиличу дивилася в небо. Ідея Якова. Щоб будь-хто інший посланий вбити її міг подумати, що вона мертва. Це було її найбільшим бажанням. Щоб усі думали, що вона мертва. У неї ніколи не було манер принцеси. А тепер вона втратила навіть одяг. Усе, що в неї залишилося, це вороги. Батиста вивільнила старого лицаря з його туніки, і він сидів згорблений, жилавий, кривавий, з палицею затиснутою в щелепах, і дивився, коли вона витягала з нього стріли. Чоловік був більше схожий на шрам, ніж на людину. Зіркоподібні проколи, перехрещені рани, плямисті опіки. але Олег сумнівалася, що це був його перший прокол, не кажучи вже про першу рану від стріли. Був один слід, до якого вона постійно поверталася, він повністю оперезував його руку. У неї було божевільне відчуття, що її відрізали, а потім пришили назад. «То ти один із них?» Брат Діас все ще був у багнюці. Все ще міцно стискав своє священне коло. Ніби він звисав зі скелі, і це була його єдина опора. «Один із е, моєї пастви?» Як і в Торнський витягнув палицю з рота. «Мене прокляла відьма, і хай йому грець!» Батиста висмикнула одну зі стріл. «Вибач». Сказала вона, відкидаючи її. «Мене прокляла відьма, і я не можу померти. Бог знає, я намагався, а?» Він засунув палець назад між зубів, аби тиста почала розрізати шкіру навколо іншого наконечника. Крові майже не було, ніби різали воскову ляльку. У будь-який інший день бути проклятим відьмою, щоб не померти, було б історією, яка залишила б Алекс з одним-двома питаннями. Сьогодні ж вона просто сиділа і дивилася в нікуди. Вона відчула, як щось притиснулося до її руки. Ось. Це була сонечко. Вона дала Алекс кинджал з різьбленою змією, який вона викинула. Можливо, ти ще знайдеш йому застосування? Той дивно лежав у її долоні. Все було дивним. Як у вісні. А може вона досі спала, а це просто відчуття пробудження? Вона витерла рукавом сльози. Алекс не відчувала, що плаче, але вода продовжувала такти з її обличчя. і з носа, із рота. Текло звідусіль, наче з даху злинів. Тобі боляче? Алекс похитала головою подряпини та сенсі. Кілька подряпин на руках, коли вона повзала по розбитих пляшках своєї мертвої покоївки. Ніщо в порівнянні з самою мертвою покоївкою, ніщо в порівнянні з більшістю тих, хто вижив. Знову витерла очі. Вона завжди вважала себе такою сильною. Не можу перестати плакати, пробурмотіла вона. Ти звикнеш до цього, сказала сонечко. Очі Алекс поповзли по розірваних рештках тварин, людей і речей між ними. Кілька заповзятливих ворон злетілися вниз, щоб раніше розпочати бенкет. «Не впевнена, що це втішно», – прошепотіла вона. Лише один з вартових пережив Різанину, ймовірно сховавшись, і тепер він сидів, притиснувшись до конюха, і обидва дивилися на жінку або вовка, яка скоїла більшість убивств. Вони звали її Віга. Вона стояла біля колодязі абсолютно голо, але з розправленими плечима і широко розставленими ногами, ніби їй було байдуже. І безладно наспівувала собі під ніс, змиваючи кров зі свого великого клубка чорного волосся. Рожева вода стікала по повузлуваті від м'язів спині, татуйовані вовками, драконами, деревами, сонцями, місяцями, колами і змійстими лініями рун, кожна прогалина заповнена застереженнями. На одній м'язистій сідниці було написано «небезпека». Брат Діс затулив очі однією рукою. «Заради святої Агнеси вона могла одягнутися!» Вона блиснула широкою посмішкою, показавши чотири блискучі схожі на собачі ікла. «Якщо ваш бог створив усе, чи не створив він також?» Вона повернулася, щоб усім було видно її спереду, таку ж густо вкриту м'язами і розмальованою, як ззаду. «Все це! Як тобі не соромно?» Монах сплеснув долонями, повністю затуляючи очі. Хоча Алекс подумала, чи не залишив він щілину між пальцями, щоб можна було визирати крізь них. «А що таке? Хвилюєшся, що можеш забути свою обітницю?» Віга насупилася, чухаючи свій татуйований живіт, посередині якого тягнулася смужка чорного волосся. «Як вона називається? Непорочність?» пробурмотіла сонечко, копаючись у сідельній сумці мертвого коня. «Боже, ні!» писнув брат Діас, повністю відвертаючись. «Просто, будь ласка, прикрийся, доки мені не довелося використати зв'язку її святості! Гаразд, гаразд, видихни вже, блядь!» Віга вилила решту відра собі на голову, розбризкала краплі, обтрусилася, як собака, і пішла обнюхувати трупи. «А вона безпечна?» прошепотів монах, злякано визираючи з-поміж пальців. Барон Рікард пирхнув. «Абсолютно ні! Хіба ти не бачиш усіх попереджень? У мене вціліли! Бальтазар вискочив зі зруйнованої будівлі, наполовину несучі на руках герцога Михаїла. Обоє були вимазані пополом і кров'ю. Алекс схопила його за руку, і її обличчям потекла нова хвиля соплів. Вона думала про нього як про жертву в афері. Тепер вона була жалюгідна рада бачити, що він все ще дихає. Зрештою, він уже двічі врятував її життя. Він був на її боці, чого вона не могла сказати про багатьох людей. Та й взагалі ні про кого. «Алекс...» Задихаючись, промовив він, опустившись на лавку поруч із нею. «Слава Богу!» «Я втекла!» Безглуздо пробурмотіла вона. «Ну, відповзла!» «Ти жива! Це все, що має значення!» «Рятуєш поранених?» Батиста підняла брову на Бальтазара, опускаючись на коліна поруч із герцогом. «Не думала, що ти на це здатен!» «Далеко не мій, модус операнді!» Мах подивився на коричному мітку на своєму зап'ясті. Але її святість сказала, що ми повинні бути хорошими. Ти навчалася на цілителя? запитав брат Діас із сумнівом, коли батиста витягнула лезо крихітного ножа. Деякий час працювала помічницею цирульнику в зграї найманців. Вона почала розрізати штанину в герцога Михаїла. Саме тому я роблю дуже пристойне вологе гоління, і цього достатньо для такого. Ми операції робили, але найменці набагато більше цінують бороду, ніж бій, тому нас не часто викликали для цього. Проте, якщо ти вважаєш, що ти більш кваліфікований, не соромся втручатися. Вона розпорола штанини в герцога Михаїла. Його литка була вся в чорно-фіолетових плямах, зігнута в один бік нижче куліна, а в інший вище щиколотки. Я буду молитися, пробурмотів брат Діас, знову нудотно прикриваючи очі. Здається, нога зламана, скрикнула Алекс. Для такого, умови виду, нам навіть сирульник не потрібен, сказав барон Рікард. Бальтазар був зайнятий вихвалянням. На принцесу напала членкиня ковану покійної Євдоксії, піроманка, яка була дуже неспокійна, але на щастя для нашої королівської особи та й для нашої справи бальтазар шами вам драксів стих е, дуже доречно, здається, там дуже велика гола жінка в татуюваннях. Перевертень, сказав барон Рікард. Ту. Бальтазар зморщив носа. «Справжній скандинавський?» «Різанина значною мірою її рук справа». «Уф!» Бальтазар перевернув чабітьми один з трупів, і той витріщився на небо неприродними лисячими очима. «Що це за гибрідні потвори?» «Експерименти Євдоксії!» промовив герцог Михаїл крізь зуби, коли Батиста торкнулася кінчиками пальців його викривленої гомілки. «Вона хотіла знайти місце, де знаходиться душа!» «Загадка, яка століттями спантеличувала філософів!» Бальтазар присів навпочепки над створінням. Його очі звузилися від цікавості. «Тож вона об'єднала людське і тваринне, намагаючись вирішити цю загадку. Геніально!» Він відсунув повіки, щоб зблизька зазирнути в одне з випуклих очей істоти. «Я й раніше бачив, як практикую саркомантію, але ніколи з такою точністю. Люди звинувачували Євдоксію майже в усьому, – пробурмотів герцог Михайло, але ніколи в неточності. Він застогнав, коли Батиста випрямили йому ногу прямо під коліном. Алекс стиснуло його руку, він стиснув її. Більше вона нічого не могла зробити. Нічого не треба було красти, нікому не треба було брехати, і важко було зрозуміти, як може допомогти програшу карти, тож на цьому всі її навички були вичерпані. «Треба йти!» – Яків підвівся і загарчав, важко одягаючи свою закривавлену туніку. Брат Діас нетерпляче кивнув. «Не можу не погодитися. Ми негайно повертаємося до священного міста». «Ні!» – вигукнув герцог Михаїл. «Вони знали, де ми. Хтось у Небесному палаці міг нас згадити». «Ну, ми повинні послати за допомогою, принаймні...» «Ми не знаємо, кому можна довіряти». Яків виловив закривавлену копію папської були. «Ніхто не повинен був знати, що принцеса жива, поки вона не прибуде до трої». Він розчевив булу в руках. «Кожного разу». Барон Рікард протяжно зітхнув, витягнувши руки над головою. «Кожного разу!» «Брати Маркіана теж можуть знати про Алекс!» Герцог Михаїл вимовив ці слова крізь зуби. «Є тільки одне місце, де вона зараз буде в безпеці. Він подивився на неї, і тиша розтягнулася. А з розбитої ринви капало, капало, капало. «На змійному троні?» промовила вона дуже тихим голосом. Брат Діас розпачливо пирхнув. «Ну, ми не можемо відвести принцесу до трої!» «Ви повинні!» Герцог Михаїл махнув рукою в бік єдиного вцілілого вартового і єдиного вцілілого конюха. «Ці двоє допоможуть мені повернутися до священного міста. Решта з вас повинні йти далі!» «О, Боже!» Пролунав огидний хрускіт, коли батиста вивернуло ногу на місце. «Ми семеро?» Брат Діас махнув рукою на свою паству. «Вампір, ельфійка, перевертень. Чи може вона вже вдягнутися?» Віга знімала одяг з мертвого охоронця, але відволіклася, ловлячи язиком краплі дощу. «Лицар, який не може померти. Чаклун?» «Мах!» «Монах, який ніколи не хотів бути чортовим монахом і...» Брат Діас безпорадно махнув рукою на Батисту. «Колишня помічниця Цируліка у зграї найманців. Ну, серед іншого». Пробурмотіла вона, закріплюючи два зламані списи по обидва боки ноги герцога Михаїла по самим мертвих чоловіків. Барон Рікард насупився. «Ти ніколи не хотів бути монахом?» «Ви всі збожеволіли, завив брат Діас. «А дай, ніхто з нас не планував брати участь у довбаній різанині!» Алекс закричала йому в відповідь, підхопившись з лавки зі стиснутими кулаками. «Але ось ми тут!» – раптом всі подивилися на неї. «Вони хочуть мене впити! Що ж, хуй їм! Я йду до трої!» Брат Діас дуже зблід. «Але ваша високосте, це вже, блядь, вирішено!» огризнулася вона. Сонечко знизало плечима. «Ну що ж, тоді так і буде?» Вона почала збирати в цілі легконий. На щастя, сонце вибирало саме той момент, щоб прорватися крізь хмари і залити теплом сцену різанини. Барон Рікард повернув до нього своє усміхнене обличчя, набагато менш зморшене, ніж годину тому. «Гарна погода для подорожі!» «Вона забагато лається, як для принцеси», – сказала Віга. «Мені подобається». Вона нарешті вдягала штани, м'язи на її розмальованих руках напружувалися, коли вона застібала натягнути гудзики на шкіряному шипованому жилеті. Вона посміхнулася до брата Діаса, який, мабуть, був на півголови нижче за неї. «Погляньте на мене, Скромна, як чорниця!» Він заплющив очі. «О, свята Беатрікс!» Алекс знову ковтнула слину, короткий потік гніву чи хоробрості, чи що б це не було, швидко вичерпався, залишивши її з небезпеками, ворогами, милями, які треба пройти, і зростаючою підозрою, що вона зробила одну з найгірших помилок у своєму житті. А дурниць вона наробила чимало. Кожного разу. Вона була хитрою одиначкою, егоїстичною експлуататоркою, безжальною шахрайкою, доки хтось не робив для неї найменшої дрібниці. Тоді вона мала стати їхнім героєм, а в підсумку обсиралася. Коліни підкосилися, коли вона опустилася поруч із дядьком. Повертайся, одужуй!» Вона примусила себе посміхнутися. Зробила все можливе, щоб звучати впевнено. Побачимося втроє. Моя люба подруга леді Савіра чекатиме на вас там. Я б довірив їй своє життя. Герцог Михаїл усміхнувся, торкнувшись кінчиками пальців, що Алекс, і боже допоможи, їй захотілося притулитися обличчям до його руки. «Я знав, що в тобі це є», – прошепотів він. Він не сказав, що саме. Лайно, мабуть. Брехня, напевно. Сумніви, безумовно. Але вона, дурепа, мусила зробити великий жест. Тож, принаймні, поки вона не знайде спосіб викрутитися, вона скоротила свій вибір до двох варіантів – імператриця або смерть. Вона вже, звичайно, шкодувала про це, як і завжди. Але тепер доведеться з цим жити.